Karbincs köttü Ki most úgy gondolja, hogy szerda van. május 24- -e, és 16 óra 32 a perc. később ez már nem lesz mérvadó. Azt tudhatja, hogy egy élő lebonyolítású műsort lát. Egy streamelt, Youtube műsort neve Kej Jancsé, Fia János vagyok, és. Van egy elérhetőségem is. Ez egy interaktív műsor, 0612538812, 12 ami azt jelenti, ha valaki felhív, és valamivel előáll, akkor megpróbálok vele beszélgetni. Ez ma egy olyan műsor, ahol témakat én nem ajánlok, tehát ez nem egy ilyen menza. Arról lesz szó, amiről önök akarnak velem beszélgetni. Van néhány dolog, amivel én hozakodom elő, de alapvetően önökre fogok hagyatkozni. Önökre, akikről majd kiderül, hogy hányan vannak és kik, már ha bemutatkoznak. 0612538812 23 88 12 Nézzük, hol helyezkedünk el a világban. Egy hallgató. A közoktatás ami. ez az És hogy mondjuk, nem tudta vagy, vagy egyébként, hogyha for. Pont. Hát, ami az FM-et illeti, ott ilyenek vannak, de minket nem lehet hallgatni az FM-en, nézni sem. Iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, Kövessék a Keyfe Facebook oldalát. a gondolják akkor, lájkolják is, és nagyjából nem több mint másfél óra erejéig rendelkezésre állok, amennyiben fölhívnak a 061, 253, vagy 812-es telefonszámon. Egyébként van friss hír, beszél boldog-boldogtalan, de talán vannak mérvadó információk. Most úgy tűnik, hogy a HVG a legjobban értesült. Mert ugye Hernádi Judit elmondta, amit még Farkasházi Tivadar nem tudott az rtl.hu-nak, Gálvagyi János kiengették a kórházból, szanatóriumban gyógyult tovább. Családja szerint a színész jobban van, haza lehetett a kórházból vasárnap, és jobban van János, tudtam meg a családtól a hvg.hu. Az énész nem sokáig maradt otthon, hétfőn, ami tegnap előtt volt, legalábbis a mostani műsorhoz képest. hétfőn szanatóriumban hétfő vonult, állt a Balatonfüredre, ahol folytatódik a felépülése. Gálvagyi május tizedike lett rosszul, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Illetőleg van itt még egy Facebookon való köszönetnyilvánítás, amely szintén nem tartozik a Kejfej Jancsi szorosabb profiljába. Most két lehetőség van, vagy otthonában van Gálvögyi János, vagy Balatonfüreden van, és miután ez Magyarország, van egy harmadik lehetőség is, de semmikéleképpen sem a túlvilágon 0 6 1 Kérj a nagypapától egy lakszifő Lopj el nagymamától mindent, mit kinő És így eleresztre, járja a régi jazzre, Cselston ma ez a sik Tánc. <tánc> Egy csita pálcát és légy vidám kös a nyakkendőből, csak komát. A mellényed és pepita, szíved már is veri a Tipsziren, szertelen ritmusát, Kéri a nagy papától egy lakcipő, lopj el nagymamától, mindent, mit kérünk. és így eleztre járja régi cseszre ez a mert ez a hát aki eléggé elemítélhető módon sajnos a túlvilágon van, az nem más, mint Lak aki fogta magát, és nem függetlenül a szklerózisától meghalt. Ha el fogom tudni érni Fai Miklóst, akkor röviden beszélgetünk róla, 5 óra után ez az élő műsorra vonatkozik. Ha ezt most a YouTube-on látják, akkor a mostani időponttól számítva nagyjából 20 perc múlva. Langja hogy itt még gyerekkoromban egy szakszervezeti üdülőben ismertem meg. De a maga módján, alapvetően itt most zenével fogok megemlékezni róla Megható történetekkel épp úgy nem állok elő, ahogy Falusi Marian, Bognár Éva sem, vagy Kazi Viranna az Miklós azért sem több, lehet, több szempontból nem könnyű beszélgetni, de ma leginkább amiatt, mert hogy írt Langgyörgyi kapcsán, Valamikor a 2000-es évek elején készítettem egy interjút falusi Mariannal, és utána felhívtak az újságból, hogy segítsek kiválasztani a képet a labba írja, mert nem tudják, hogy a két padödőből melyik kicsoda. Ez ma már többé-kevésbé elképzelhetetlen, de akkor is furcsa volt. Igaz, hogy kerekedtek mindketten, de annyira mások. Pont ez volt az interjú lényege is, hogy az egyikük az igazán énekes, a másik színésznő, aki énekel, valahogy ez érdekelt, hogy nincs -e ebből feszültség, nem innét támadják-e őket, ha támadják. Persze az ilyesmi nem egy napilapos interjúból derül ki. Falusi Marian is csak annyit mondott, hogy ő szereti, ahogy Györgyi énekel, a dolog ennyiben maradt. Kellett hozzá egy idő, míg megértettem, vagy megérteni véltem a jelenséget, ők ketten tényleg egy magasabb egységet képviselnek, egyik nélkül se tarthatna ott a másik, ahol vannak. Langgyangi nem egyszerűen egy éneklő színésznő, aki elunta a színpadot, és most popkarrierbe kezdett, hanem a másik lényeg, a padödő nem zenei vagy zenein túli lényege. Amitől annyira fontos tudott lenni ez a két lány, vagy két nő, amit azonnal megérzett az, aki elment egy padődő koncert, ezek rengeteg embert képviselnek, nem azzal, amit és ahogy énekelnek, hanem ahogy vannak, hogy halmozzák a hátrányos helyzeteket, és azt mondják, itt vagyunk, tehetségesek vagyunk, nem szégyeljük magunkat, te se szégyeld magad. György ezután tovább halmozta a hátrányos helyzeteit, és nem szégyelte, kerekesszék, de azért ment, fellépett, énekelt, táncolt a székben. Aztán az agyi folyamat, a beszédje csak nem érthetetlenné válás, és nem szégyelte, ment a rádióba, mintha valaki azon agyalt volna, hogyan lehetne őt megtörni, hogyan tudna őt megalázó helyzetbe hozni, de úgy, hogy érezze, hogy az értelme ép és gyors maradjon. Nem lehetett, most sem lehet, így sem lehet. 061, 253, 88, 12. Jó estét kívánok mindenkinek! Talán először arra kimondatlan kérdése válaszol. De ez az első trek, és nekem a hármasat kellett volna berakom. Elnézést! Nagyon jó, hogy megsíráltam mindent, amit kértünk! Mert amikor azt kértem, hogy tartson akkor nem Ásod, a másikkal a sírt. A másik, tudod bőven várhat rád, építsd a kerted hát tovább, és közben a mindent jól vigyál. Igen. Halló, jó napot kívánok! Terej Sándor vagyok, jó napot, fialó úr. Napot. Most itt hallgattam ezt a e, kedves műsort, és összembe jutott így napok óta, gondolkodom azon, hogy e, az, amiben a rád egy jó volt, vagy van még, szerencsére nagyon jó állapotban van, énnek anyu nagyon lök, azt én is végig csináltam személyesen, saját magammal, nekem is volt egy ilyen problémám, csak szerencsére meg fiatalabb is vagyok ezt jelent valamit ilyen szempontból. Nem jutottam el a, a védstádiumba, tehát mondjuk abban az értelemben, hogy nekik osztályra kerüljek, de nekem egy napom volt hátra körülbelül másfél, az orvos mondott, itt bangású szíveléktelenség miatt. Na most ö, ö, nagyon sokat tanul a beteg az változtatásban abban, ahogy élt előtte, és én tisztában vagyok azzal is, hogy a beteg felelőssége is óriási, már az elején. Tehát, hogy, hogy valaki ebben a helyzetbe kerül, az nem egyik napon a másikra történik, ez hónapok alatt alakul ki, és már korábban is az élet mondjából fakad, és mulasztásaiból. És sajnos én is ebben a helyzetbe kerültem, és utána én is mérlegeltem, hogy nagyon sok olyan beteg van, aki például azért, tehát ilyen különböző kombinációkat találnak ki az emberek, hogy Ma buliba megyek, nem veszem be a gyógyszert, ma szalonás sütőnk nem veszem be a gyógyszert, most ebből kialakul a végére egy olyan állapot, ami hirtelen bekövetkezik, de előtte már rengeteg jelen volt, amit nem figyelnek oda nem mérik. Másikkal a sírt, a másik tudott bőven várhat rád. Építsd a kerted hát tovább, és közben. Egy, 2 5 3 8 8 12 Mondjátok utánunk Hét óra van kejföld vár A kapros tejföl Felfrissít A zuhany, csak a csempén El Az óvatosság Helyes, vigyázz Nehogy eles Nappal gyakizom Hogy fejlődjön a nyakizom Néhány eurót megér Ha a laptophoz van egér Bár te vagy Józsika öcse Mégis ismerkedjünk össze Nem gyatra Legyél a múlón hatra A találkára várva várlak Adj egy csókot, meg még hármat A nebulónak az a veszte Ha már megint sok a lecke Ne hagyd el a tantermet, Ott benn is van internet. Szerelmes lett Pistissára, Nem járnak torna órára. Ijaj, Tuhaj, bátyám, Nyerjük sokat kártyán! A kerge birka, amíg azt ő bírta. Jól meghívtuk Erzsit, Mátét, volt is öröm játék, A fincsi töltött kapostát a boldogságot rám hozta. ha nem adsz a szörpöt, vigyen el a csúnya ördög. Minden ilyen műsornak megvan az a kockázata, hogyha nem telefonálnak. Amennyiben nem telefonálnak, akkor beszélgetni fogok Fáj Miklóssal, utána még itt ülök egy ideig, várni fogok, és nagyjából valamikor egy órával azt követően, hogy elkezdtem a mai műsort, abba is hagyom. Én nem fogom kudarcnak tekinteni. Van olyan, hogy bejönnek egy vendéglőbe, van olyan, hogy nem, van, hogy valami iránt érdeklődés van, van olyan, hogy nincs. Szolgálati közleményekkel, egyebekkel semmivel nem fog az ígegyet a világán előállni. Kerek három perc múlva felhívom Fáj Miklóst, utána Pádődő lesz zenében, amennyiben telefonálnak, telefonálnak, ha nem, én kinyitottam az aranykaput, ha önök nem bújnak rajta, nem lesz hírik közöttünk. 061 253 88 12, egy telefon fér bele, amennyiben fölveszi Fály Miklós. Ha nem, akkor természetesen rendelkezésre állok ismét. Csomagot kaptam, csomagot kaptam. Figyeljük. Jó neked kívánok, fiam. Csokolom. Nincs elfelejtve, ott van az evidenciában, ez csak a magyarázkodásom, tehát ott van a polcon, kérem, hogy ne tulajdonítsa a jelentőséget neki. Tudom, hogy nehéz, de próbáljon meg jó indulattal lenni irányomban. Én mindig jó indulattal vagyok. Azt tudom, én, azt én, tudom. Csak tudom. azért szerettem volna, hogyha már ezt láthatom. Igen, igen, Most igen, igen, igen, igen, igen. Figyelek. Ön én mentem a kezelésre a szanatóriumba, amikor boldogan megláttam, hogy a Gálvölgyi János és a felesége mennek a liftet. Most hol vagyunk? Balatonfüleden? Mindjárt elmondom. Bocsánat. Liggy és a Gálvölgyi János megfagyott. Olyan merebb lett az arca... a másodperc, amiről lemaradtam, még egyszer fussunk neki? Tehát, a kezelésre mentem. Amikor hm. megláttam Gávölgyi Jánost és a feleségét, hogy a szalatóriumba mennek a lifthez. Hm. Én nagyon-nagyon boldog voltam, mondom, fülig a szám, amikor a művész úr arca megfagyott. Tehát megértettem, hogy ő most magára vágyik, nem akar semmiféle kapcsolatot úgyni, azért nem is mondom meg, hogy hol van a szaratórium, de nem füled. Jó, tehát... Ez Jó, de valamit nem mondott meg, hogy mitől fagyott meg? Attól, hogy nem akar beszélni még senkivel. Én ezt értem, de ön megszólította? Nincs olyan jól. Bárjon, de mitől fagyott meg? Valami hiányzik a történetből. Hát azt én nem tudom. Én nekem mondom, hát... Nagy boldogsággal a felesége visszamosolygott, ő teljesen lemerevedett, és megértettem, hogy ő még vissza akar vonulni, ő még nem akar semmilyen kapni. ő nem mosolygat rá a felesége? Hát, mert, mert ő viszont, viszont, visszamosolygott. Hát, De ön kezdeményezett valamilyen akciót? Nem, nem, nem. Hát csak mondom, fülig a szám. Hát olyan boldog lesz, ja, amikor... Nektem. Tehát magyarul, hogy a, a történet arról szól, hogy jelen pillanatban Gálvölgyi János lábadozik, és az íg egyet a világán milyen, minden olyan megközelítést, ami egyébként az ő személyének nem orvosi szempontból szól, vagy nem orvos, vagy egészségügyi személyzet által szól, azzal kapcsolatban maximálisan távolságtartó. Azt hiszem. Azt hiszem, erről van szó, és én ezt az ő... E személyiség, jogait, abszolút tiszteletben tartottam, és tovább is mentem. Ezzel együtt nagyon boldog voltam, tehát valóban ott van, ma már telefonálta egyik kártyatársam, akivel ott, én most már hazajöttem, akivel együtt kártyáztunk, hogy ma már látta lesétálni az udvarba is, tehát azért javul az állapota. Kicsit, de javul az állapota. Nagyon szépen köszönöm a jelentés és értékelem a diszkrécióját. Köszönöm szépen, oh. hogy hívott. <gül> Viszontan leső. kaptam, cssalott kaptam, cssalott kaptam helyet. Kinyitottam, kinyitottam, mi lehet abban benne. Ezetes málla, egyzetes málla meg. nekora estessem reggel. Visszaküldöm holnap, kell a cusz a francnak. Visszaküldöm holnap, és újra ott lesz hévizet. Csomagot kaptam, csomagot kaptam, csomagot kaptam helyet Kiitottam, kiitottam, mi lehet abban benne. fizikattam kaptam fizikattam, könyv, nekem az úgy Köszönöm. Ja. Olvastam, amit írtál, ez a blogot, vagy mi erre a megfelelő kifejező? Hát blog, igen, igen, igen, nincs más. Blog felületen jelenik meg, úgyhogy igen. Fáj Miklós-t uh, hallják, ő beszélgettek. A... Nektek milyen volt a személyes koncsi? Hát nagyon felületes, szóval... Ugye te egy kicsit ismertem, egy kicsit ő, hát ő egy, mint egy ilyen, uh, ilyen központ, vagy egy ilyen kaptárban lévő mély király, a dél utcában székelt, és hát ez ugye egyre, ahogy a mozgás egyre nehézkesebbé vált, mert ott mondhatni fogadta az embereket, vagy jártak hozzá az emberek ezáltal meg? Így, pontosan, pontosan. Illetve hát én, ugye a, a, a Marian a zenész a kettőjük közül. Ugye én azért elsősorban engem a zene foglalkoztatott, vagy érdekelt, tehát én amikor ezt a kettőst megláttam, a, ugye a, a Marian az énekesnő, a Györgyi a színésznő kettőjük közül, még hogyha vannak átfedések, vagy hát a Györgyi énekes színésznő, volt a Marian megszínészkedő énekesnő, de, de hát engem természetes módon, a, vagy nem tudom mennyire természetes módon, de az éneklés az, ami foglalkoztatott, és az a furcsa kiegyensúlyozatlanság, ami a padőzőben volt, ami mindig meglepett, hogy az embereknek ez, ez két egyforma kövér lány volt nagyon sokáig, holott hát látszott, hogy, hogy teljesen más oldalról közelítik meg ugyanazt a, ugyanazt a problémát, hol lehet problémát nevezni az és Különösebben neked feltétlenül kell lenned, mondjuk nem feszélyezi, ráadásul ez egy egészen kivételes, hármas volt, mert hogy a Györgyi is olyan volt, akit szintén ez olyan nagyon nem feszélyez, tehát neked nem volt kötelezettsége mind a kettejükkel el jóba lenni. Teljesen ja, így van. Lehet mondani, hogy nem is voltunk jó viszonyban, nem voltunk meghiti viszonyban. Én nagyon megtanultam őt értékelni az idők során, de azért az elején van kellő gyanakvással néztem a dologot. Szóval nem, nem értettem a, az hogy Azt gondoltam, hogy ő egy ilyen katalizátor a Marian mellett, hogy a Marian magától nem, nem tudna így kinyílni, csak attól, hogy mellette van a Györgyi. És ezt megértetted? Meg, meg, persze, persze. Vagy legalábbis közelebb kerültem az egész kérdés. Ez egyrészt, hogy nem csak katalizátor, hanem amit erről mondtam, hogy hát, hogy hát ez ugyanannak a dolognak a két oldalról való megközelítése Másrészt hát a, az a rezenezesen erős személyiség, ami, ami mindig ilyen érdekes tudott lenni, amit hát hogy az ember mindig ilyen hát most ez lesz szokás mondani, hogy lét, meg ilyesmi. De tulajdonképpen, ha Végig gondol az ember, hogy kicsoda volt, Lang György, milyen. Akkor hát kicsit úgy vakarják a fejüket, mert hát nagyon kevesen látták őt a, a, a, fénykorában, a színészi fénykorában, Pécsen. Egy kicsit játszott Pesten, de hát már régen nem játszott. Tehát őnek a színésznői volt az úgy, az úgy el. Sikat, miközben az ember maga ugyan érdekes maradt, vagy a fontos maradt, vagy talán még fontosabb volt. De hát megint azt érzed az ember, hogy hát újra kéne gondolnunk egy csomó dolgot. Tehát mikor azt képzeljük, hogy az a jó színész, aki folyton bebújik valakinek a bőrében, és akkor nem lehet megismerni, vagy nem tudom mi. Ez, nem tudom, Laurens igaz volt, hogy nem tudta az ember, hogy mire számított őre, de, de... Az is jó színész, aki mindig önmaga. Sőt, az is jó színész, akinek már szerepre sincs szüksége, hanem ő a Langgyörgy. És nem keresem. Jól beszél, pontosan ezt akartam mondani, hogy nem mindenki jut el oda, hogy a műfaja az, aki. A Langgyörgyi a Langgyörgyi volt. Um, és a langgyörgyiségére fognak szerintem az emberek sokkal jobban visszaemlékezni, vagy egy sorember, vagy én például, mint a padödőre, még akkor is, hogyha ez itt most istenkárolásnak, vagy langgyörgyi káromlásnak hat. Két dologról is szeretnék veled beszélgetni, talán. Az egyik az, hogy az ember akkor tud igazán jól beszélgetni, ha hozzá tudja kötni valamihez. Mert egyébként ugye ott van, hogy akkor meghalt kell róla beszélni, de nem. Hétfőn valamilyen háttértevékenységként hallgattam a Klubrádiót, délután amelynek a műsorvezetője Bolgár György volt. Ugye ez egy olyan betelefonálós műsor a Klubrádióban, ahol Bolgár György nap mint nap összeállít egy menüt, az aznapi alapvetően belpolitikai eseményekből, és azt, mint egy felajánlja a népnek, hogy ahhoz hozzá szólhatnak, aztán a népet ez befolyásolja, nem befolyásolja, ezek megvannak vannak spékelve nagyjából ezekhez a témákhoz kapcsolódó interjúkkal, ami után aztán persze nagyon furcsa tovább hallgatni az embereket, mert hát az emberek némileg hagyják magukat befolyásolni attól, ami addig elhangzott, de nagyjából azt mondják, amit akarnak. Ez ugye bolgári györgynek, a beszéljük meg, vagy megbeszéljük című műsora napi változatossággal nagyjából ugyanúgy az étlap napról napra változik. Ám hétfőn, miközben egyáltalán nem szerepelt a menüben Lang Györgyi halála, látod Lang Györgyit mondok, mert ugye nekem még nem esett le a tantusz, hogy meghalt, de hát emiatt telefonáltak emberek, és valójában valami mérhetetlen zavart lehetett érezni, amit megpróbált szakmai rutinnal legyőzni uh, Bolgár György, mert miközben egy rádióban dolgoztak, korábban egy rádióban, most egy internetes rádióban, érződött, hogy valamit szeretne mondani, de igazán nincs hozzá, vagy hozzájuk, köze. És a maga módján úgy, hát nem mondom, hogy megsajnáltam, de mégiscsak megsajnáltam Bolgár Györgyet, mert amikor Bolgár György azt bírta mondani, Lang Györgyi halála kapcsán, hogy hát igen, ők voltak azok, amikor ő nem ért rá beteg volt, külföldön volt, vagy más irányú programja volt, meg hát tényleg karácsonykor is, akik beugrottak és műsort csináltak, abban volt valami olyan pesties, amit az ember egyszerre tart természetesnek, és egyszerre örül annak, hogy ezt nem ő mondta és az emberek telefonáltak, telefonáltak, és nagyjából hasonló banalitások hangzottak el. Ugye azért utalok erre, mert egyébként a barátnőmmel beszéltem erről, megpróbáltam szerezni nekrológírót a barátnőm munkahelyén, és ezügyben szerveződtem, három embernek írtam, de csak annyit, hogy részvétem beszélgetni nem akartam velük a Mariannak, a Bognár Évának és a Kazimir Anna Máriának, akik ugye a szorosabb közekhez tartoztak, és aztán, mintha hát meg akartam emlékezni róla, mert én mindenkiről megemlékezem, aki valamilyen módon fontos nekem is találok hozzá egy kontakt szemét, akkor felhívta a lak, illetve téged, és nem voltál visszautasító, miközben lehetél volna. De azok, akik egyébként a legközelebb, tartozói voltak, mondjuk ez a három nőük, egyik se gondolta azt, hogy beszélni akarnának velem. A Mariánsz teljesen nyilvánvalóvá tette, a másik két személy fel sem merült ez. És ugyanakkor ez a klubrádiós beszélgetés, ez nagyon mélyen maradt bennem. Még egy maradt bennem, az DJ Dominiknak volt a megnyilvánulás, a szegény, a retro rádióban, a sztársávban az utolsó két percet szentelte Lang györgynek. Akkor az ígényed a világán semmilyen mondandója nem volt, de nagyon hangzatosan, ahogy ő szokott beszélni, beszélt róla. Zenét természetesen egyáltalán nem rakott be, majd azzal búcsúzott el a közönségétől Lang Györgyi halála kapcsán. Írd és mond, remélem rövidesen találkozunk. Ezt még megosztottam a Mariannal, mint valami viccet, ami úgy gondolta a DJ Dominik, hogy jól hat. De a Györgyivel aki nem volt vele kapcsolatban uh Ugye az, amit a színpadról mutatott, és az, amilyen ő tényleg volt, ott volt valami, ami, ami egyébként nem elmondható, hozzátéve a másik témát, amit érintek, és amiről nem fogunk beszélni, a magánélete, amiről szintén az emberek nem tudtak, és amiben ő olyan mértékben tudta élni úgy az életét, amíg egészséges volt, bár hát viszonylag hamar lett beteg, ahogy egyébként nagyon kevesen, és ezt a környezete belétve a média is tiszteletben tartotta. Egy jelenség volt a, a Györgyi a számomra, valami olyan jelenség, amit egyébként te próbáltál megfogalmazni különösen az utolsó mondatban, amikor azt írod, hogy mintha valaki azon agyalt volna, hogyan lehetne őt megtörni, hogyan tudná őt megalázó helyzetbe hozni, de úgy, hogy érezze, hogy az értelme épés gyors maradjon, nem lehetett, most sem lehet, így sem lehet. Ezt gondoltam róla. És erről fantasztikusan tudod beszélni, egy olyan missziót teljesített, miközben ő ezt nem érezte missziónak, amilyen missziót rajta kívül senki se teljesített. Ezt és nem ez... tudom, és sosem tudtam, hogy ez mennyire érezte, igen ő... mennyire Élte az... Nem, semennyire se érezte. Nem, eh, én ezt a pazudó könyvet készítették, akkor próbáltam, tehát csináltak egy pazudó könyvet, és azt felvettek videóanyagokat is és ő is ott volt, amikor felvették velem a videóanyagot, és hallgatta, hogy mit mondok róla, tudván, hogy nekem fenntartásaim vannak az ő tudom, művészetével szemben. És, de hát nyilván nem, nem is akartam a fenntartáson, meg már régen túl volt azon a dolog, hogy most mik a fenntartások, kit érdekeltek. Tehát, de de ha már itt tartunk, milyen fenntartásaid voltak? hogy, hogy, hogy, ő, hogy ő, ő, ő milyen sokat tesz a, öntudatlanul is az emberekhez, hogy milyen felszorító ereje van, nem csak a Marianra, hanem mindenkire, akik elmennek a Patudő koncertre hogy ott hányan vannak, akik túlsúlyosak és így és úgy nehéz az életük, és egyszer csak azt érzik, hogy ja, de hát azt nem kell szégyelni. Nemcsak hát nem csak az nem kell szégyelni, ahogy egyébként az érthetetlen beszédével műsort vezetett a klubrádióban, amit alkalmasint fordított a Marian, az akkor is misszió volt, hogyha egyébként, ez olyan, mint neked mondanék valami hangzatos dumát, és te azt mondanád, hogy fogalmad nincs, hogy miről beszélek, a, a, a Langgyörgy is nyilvánvalóan ilyen volt, és ez így természetes, de közben mégis misszionárius volt. Egy olyan misszió teljesített egész egyszerre, az életéből, a, a, a mibellétéből létéből fakadóan, amire szavak nincsenek. És az ember ezzel kapcsolatban, én nagyon sokat beszélgettem vele műsor után, ő engem hallgatott, én őt hallgattam, és oda voltam érte is viszont, és ezt konstatáltuk, mert hát öröm volt hallgatni, amíg egészséges volt, hogy hányszor hivatkoztak ők a műsorukban az enyémre, de kevés olyan műsor van, mint amilyet ők csináltak, aminek következtében az ember nem szállt ki az autójából, mert a térdét csapott a röhögtében különös tekintettel arra, hogy valami olyasmit engedtek meg maguknak, ebben az alapvetően nyugdíjasoknak szóló, öregembereknek szóló rádióban, amit az RTL Klub is csak egy idei bír, pedig hát ott ugye nyilvánvalóan sokkal fiatalabbakat szólítottak meg a reggeliben. Páratlan jelenségek voltak, olyan életöröm sugárzott belőlük, betegen is a Györgyiből, amire egészséges ember közül kevés képes, és világított, mint valami reflektor. Hát, úgy mondják, egy másik alkalmat, a Hősök terén volt egy koncert. A Györgynek akkor kezdődött, hogy már nem tudott csak ülve fellépni, illetve akkor jutott onnan, hogy már nem csak a kerekes székből tették át a, a székbe, ezt, hogy kicsit leplezte a zenekar, de nem. És egy ilyen, egy ilyen nem csak mozgássérült, de értelmisérült ember úgy odament, és úgy felkiabált ilyen többé-kevésbé értezetlen módon, hogy hogy dolószékbe kényszerültél, és ahogy elkezdett azzal az emberrel beszélgetni. Nem, nem, csak a elkezdtem mondani, tehát, ahogy, tehát azt elviselni, hogy, hogy olyanok sajnálnak, akiket általában az emberek sajnálni szoktak, tehát, hogy, és akkor is odaállni, és kiállni, és nyomni, nyomni, nyomni, és nem, még csak, nem is gondolkozni, azon. ezt jól mondod, hogy tehát nem, nem egy ilyen döntés volt a részéről, hanem a létezésnek. Ugye, az egy nagyon-nagyon nagy dolog volt. Szóval ott, ott, ott mikor mondtam, hogy több ponton, vagy nem tudom, mondtam-e, hogy ilyen többi lépcsőben világosodott meg az ember, hogy mennyire ö, fontos az, amit a Györgyi csinál, vagy a, a, mennyire fontos a Györgyi jelenlét a világban, hogy megfelelően nagy szavakat próbáljak elsütni. Ez, ez egy olyan pillanat volt, amikor, amikor megértettem Nagy dolog, amit az aratóék lehetővé tettek és engedtek. Mondjuk a mosonyi Alice verset nem kellett volna kivenni a műsoruk elejéről, az szerintem egy ember elleni, emberiség elleni védség volt az a rádiós sztori, ami, ami hát úgy volt gyönyörés és ráadásul a Györgyi vissza és visszatért és rendszeresen hozta, és a Marian szólt mindig rá, de az, hogy ezt a már motyogó mondatait érthetetlen, de mégis valamit kifejezni akaró embert ott hagyták a mikrofon előtt, azzal egy olyan missziót teljesített, akarva akaratlanul is a klubrádió, hogy ember nem érti, hogy miközben politikailag ki nem állhatják a klubrádiót, a levők, a Györgyét, ugyanígy nem látták meg benne azt, aki mindezen túlmutat, és akit azért kell, azért kell a média közelébe hozni, mert valami olyasmit csinál, amit rajta kívül senki. Nem volt komilfú a Györgyi. Nagyon sokszor beszélt effektív hülyeségeket. De az, aki volt, és az, ahogy az életre, tehát az az életszeretet, ami áthatotta, még azt se tudta az ember, hogy ez szerep vagy nem szerep. Nyilvánvaló volt, hogy nem szerep, de biztos volt, aki ezt megkérdőjelezte. De az, amit ők ketten a Mariannal ezügybe letettek az asztalra, hetente a klubrádióban, korábban máshol... Az, az megfizethetetlen. Hát bólogatok itt a vonal a másik végén, csak hát ugyanaz emberre rájön, a, hogy, hogy és akkor most mi van tovább? Tehát ez a tart, vagy hát lát? Hát az ő esetében, igen. Mindenképpen az ő esetében ugye nem a hatása, vagy akkor van, vagy jön valaki, aki ugyanilyen, vagy most és hol, tehát tudod, az az, ami engem borzasztóan foglalkoztat, hogy mióta politikai korrektnek illik lenni, látott, hogy hogyan szabadulnak volt, tehát hogy azt mondja az ember, hát jó, hát akkor szegény hadd énekeljen, ha énekes, akkor lenni, még ha nincs is hangja. Vagy hát a, és a György is ez, ez, ez volt, és mégis ő a helyén volt, tehát ő hadd beszéljen akkor is, hogyha nem tud beszélni, és az teljesen rendben volt, és nem látott, hogy itt hol van a hol van a választóvonal, hogy mikor van teljesen rendben, és mikor jön az őrültség, hogy hát, hát ő ne játszol Róma és őrját 69 éves, de táncoljon, mert Nincs, nincs neki lába, vagy mit tudom én, szóval érzed, mire gondolok. Egyetlen vendég nem hozta szóba ott a klubrádióban azt, hogy ő nem érti azt, amit a Györgyi mond. Mindenki kivárta azt, amíg azt a dadogást, amit folytatott, és ami soha, vagy nagyon sokszor nem vezetett sehova se, az a fantasztikus tolmács tevékenység, ahogy átlényegült a Marian. Tehát, hogy valójában a padödő ott akkor már rég nem egy zenekar volt, mint Stan és Pán, vagy nem tudom az ar, de, de, ne, ne, de, nem, nem tudom megmondani, nap napsugárfiúk, vagy tehát valami olyan kettős, akik nem szerepet játszanak, de valamit csinálnak, aminek a műfaja meghatározhatatlan. Mondhatni, hogy az ember elkezdi sajnálni a mariant, mert hát aki meghalt a bal, már nem le kell törődni, de mi lesz szegény el most nélküle. Valami egészen elképesztő volt, volt, és épp úgy nem tudtam elszakadni, hallgatni őket, mint amikor értettem, mert hogy az érthetetlenség is odaragasztott és legutóbb, amikor láttam az RTL-en azt a felvételt, amikor a kulka a homlokára nyomott egy puszit, hát abban volt valami olyan, ami szintén, mintha egy filmet látna az ember, mint ezt megkomponálták volna, és aztán a szereplők felállnak a tolószékből, mert hát teljesen nyilvánvaló, hogy szerepet játszanak. Mennyire sajnálja, mennyire fél a Mariant? Ó, hát ő erős. Tehát úgy értem, hogy. erős. Egyrészt erős, másrészt van egy. A, tehát, ahogy ugye ezt is végignéztem, hogy a padod ő veszített a énekes vagy zenés társulatként veszített a fontosságával a súlyából. tehát először csak két, két nagy koncert, aztán egy nagy koncert, aztán egyre kisebb koncertek, aztán ez is elment, de közben ezzel párhuzamosan a Mariannak a saját énekesnői karrierje az, az nem romlott, vagy nem a, a szépen önállóan megindult, tehát iszonyatosan le van tele, rengeteg munkája van. Láttalak az egyik videón, ott voltál a szokásos csíkos pólódban. Na tessék. Sárik Péterem, valamelyik hmm. sárik Péterem. Tessék, nem tudtam, hogy engem Meg. Szóval, szóval ö, é, ugyanakkor persze rettenetesen kell félteni, mert hát ö, é, az embernek a felállt, tehát a, a, a, a, a padügyőben most a pa, pad tehát én nem, nem féltem abból a szempontból, hogy nem, nem gondolom, hogy vesző nem tudja végigcsinálni, Egyéb tragédiák is érték még ebbe az évbe. Úgyhogy hát, szóval Trump erős lenne vagy erős nő, úgyhogy szerintem nem kell félteni. Meg még egy dologról akarok beszélni, ami szintén nem publikus, de csak úgy ampasszan fogom említeni, hogy akkor maradjunk stílben és ami, ami rám egészen elementáris módon hatott, és amit te szintén közelről láthattál, hát ugye ezt csak azok látták, akinek valamiféle ablakok volt, kinek ilyen, kinek olyan, kinek nagyobb, kinek kisebb. Az a közösség, amelyhez a Görgyi tartozott, és amely közösség őt ápolta. Tehát az, hogy ő az Egészségügyi szolgáltatást akkor vette igénybe, amikor effektíve gond volt. De a szónak az az elfekvő része, ahogy egy olyan rászoruló ember, mint amilyen a Györgyi már nagyon régóta élt és volt, ahogy nem szorult rá erre az egészségügyi ágazatra, amely hát ugye nem a legjobb állapotban van ma Magyarországon, hanem a barátai, voltak azok, akik így nappal téve ezt megtették önként is dalóval a szószoros értelmében, és akiknek, vagy néhány embernek a nevét említettem, hát az engem emberileg lenyűgözött, és soha nem akartam ennél jobban megérteni, mert attól féltem, hogy ezen egyrészt nincs megérteni, másrészt meg a végén még elkezdem irigyelni a Györgyit, hogy ha bár én nem szeretnék szklerózis multiplexben szenvedni, de hogy nekem vajon lenne annyi jó emberem, ahogy annak idején apám mondta, aki engem ápolna, és ami engem, hát valószínűleg az életkoromból is adódóan, de talán ennyi szociális érzékenység van bennem, ami engem lenyűgözött. És azt szeretnéd tudni, hogy... De, e, szor, de ezt te is láttad? Ez én is láttam, nem nagyon, nem közelről, de hát. De igen, maga a hát, tény lenyűgöző, nem? Hát mindenképpen, a, de hát ugyanakkor megnyilván ez a személyiségnek az ereje, hiszen ezért beszélünk most is róla, hogy hát ő tényleg olyan volt, mint a, a kaptárban a mély királynő. És, és hát mindenki örült, hogy kapcsolatba lehet vele, hogy oda mehet hozzá, hogy beszélhet vele, hogy benne van abba a körbe, hogy ápolhatja. Nyilván örült, jobban ölt volna, nem kell ápolni, de de szóra lesz, tű, Tehát egy, egy magatehetetlen emberről van szó, csak ezt az emberek nem tudták ilyen mértékben, és nem is hiszem, hogy ezt ennél nagyobb mértékben kell érzékeltetni, akit minden szempontból a szó legjobb értelmében kiszolgáltak. Uh, Györgyi, ha, ha egy, tehát az, az csodálatos, hogy a, a, az elméje, meg az, az teljesen érintetlen volt. Tehát nem tudt beszélni, de volt a gondolata, itt ugyanúgy ő, ő maradt amennyire a, a, a megjelent a, a közelőt, majdnem, hogy az utolsó pillanatig mindig végig, tehát azt mindenki tudta, amikor a rádióműsort vezette, hogy csak nem tudjam kimondani, de, de amit kimondtunk, a szellemes időnként, meg vicces, meg így, tehát hogy tehát nem kellett, bizonyos szempont nem kellett sajnálni, mert a személyiség nem kezdett el romlani, vagy nem kezdett el szétesni, vagy tönkre menni, még az ilyen ilyen csapások hatása És ugye hát megállt azon a határon, ahol nagyon nehéz megállni, ami ugye a, a Tillának a műsorában is volt ugye a, a Kulkával az ő kapcsolatuk, az ő terhessége, vagy nem. Tehát még ez is úgy fért bele abba a Langgyörgyi képbe, amilyen módon egyébként más képében nem fér bele, bár az már ott nagyon határeset volt, de hát ugye az vese rá az első követ, aki hasonló szituációban, akár csak hasonlóan elnézést a szóismétlésért tud viselkedni. Um, én speciál magamtól teljesen eltérő módon, vagy szokatlan módon képes voltam csak hallgatni őket, és utána nem a nagy nyilvánosság előtt felhívni és gratulálni. Hála a Jóistennek! Ilyenből 12 egy tucat volt, tehát most nem kell, hogy azt érezzem, hogy mulasztottam volna, és minden elismerésem a Kazimír, a Marian, meg a Bognárivenek, akiket ismertem, akiket láttam, vagy tudtam mögötte belejött vagy hányszor találkoztam színházban, a legkülönbözőbb, főleg színházban, a, Marian, a Mariannal és a Györgyével, ugye a Györgyéről van szó, amikor tolták éppen olyan helyeken, ahol volt olyan, hogy nem kell. Tehát ugye ezek az intézmények azért igyekeznek annak érdekében tenni, hogy ott mozgássérültek is gond nélkül közlekedjenek, de hát nem a legegyszerűbb. E, mindenhol lehetett látni Alang Györgyit, ahol az ember egyébként el sem képzelte volna, mert azt gondolta volna, hogy az állapotából adódóan ott fel lehetetlen lesz. Hát ez rosszul értem. Értem, de hát az azt akarom mondani, hogy az emberek tulajdonképpen jók, vagy csak hogy van néhány ember, akik tulajdonképpen jók. Erre nem fog tudni válaszolni. Hmm. Úgy is te vagy a riporter. Nem, hát riporter nem vagyunk, beszélgetünk. De te hát. hogyan tudtad meg a hírt? A nagyon hülye helyzetben a Don Giovanni-t néztem a metropoliten közvetítést a mipá és, és akkor a valakinek a telefonjáról láttam, hogy vatom mondta valaki a telefonját nézte, hogy, hogy meghalt a Györgyi. Azt mondjad meg nekem, hogy végül is Uh, előtted volt annak a lehetősége, hogy ne írj mégis írtál. Minek az okem? Okay? Különös hogy t -t -t -t -t -t. elmondtad, hogy a kapcsolatotok messze menően nem volt olyan mély. Uh, a Mariannak adóztál, magadnak adóztál, a Györgyinek hm -m -m -m adóztál, negyedik dolognak. Nem tudom, nem tudom. Az, a, a, arról ír az ember, ami a legjobban Föl, vagy megérinti aznak. Tehát én, én abban a nyugodt izében ültem, a, hogy a másnapi blogot azt a metrobaiten Don Giovanni előadásáról fogom írni, amikor megjött a hír, akkor teljesen jelentéktelen és érdeklenné váltam. Átmenetileg a Metropolitan Don Giovanni előadás és azt gondolom, hogy e, e, tudom, hogy ezt már sokszor elmondtam, de mégis valahogy meg kell mondani. És aztán láttam, hogy hiszen tényleg nem is kell, hiszen olyan e, látható gyászba a, a, a, a, hát az ország. Hát szóval hát beszélek telefonon a Mariannal, és miközben beszélök jönnek az emberek, hogy őszinte részvétüket nyilvánítsák, tehát... Hát ezt érzékeltem, hétfőn a klubrádióban abban a műsorban. látod, hogy, hogy tényleg az emberek... Én mindig megijedek hogy a gyász intenzitása az vajon nem a fordított arányos a tartóságával, tehát, hogy, hogy nem azért ennyire felzaklatott mindenki, hogy el tudja ezt a dolgot felejteni, és hogy áldan bosszant, hogy nem gyászoljuk meg a halottainkat már Évtizedek óta, hogy az emberek meghalnak, akik azt hinné, hogy másnap nem kell föl a nap, hogyha, hogyha meghal kocsi zoltán, vagy Fülöp Viktor, vagy nem tudom, és hogy nem, de föl kell a nap, és már egy hét múlva senki se beszél róluk. Mondjuk ez kocsi zoltán, nem igaz, de fülött Viktor napiről igaz, hát szóval nem, nem értettem, hogy lehet elintézni ennek róluk azt a dolgot. És hát nem mindenkiről írnak olyan szép dalt, mint amit a somogyvári írt a Presszer. Igen, igen, igen. Ez, ez igaz. Jó lehet ma már azoda is el elfelejtődik még jobban elfelejtődik, tartsonak tartsanak ki ezek a Várkonyi Zoltánféle jókai filmek. De a, a, a Presszer féle dal megmarad. Köszönöm a rendelkezésre állást. Nagyon sajnálom az a kérdést. és remélem, igen, hogy nagyon sokáig ilyen témában, ilyen jellegű témában soká beszélünk. Vagy Köszönöm szépen. Én sajnálom. Szia, szia mindenkinek. Fáj Miklost hallottak. Általában nagyon valamilyen műszaki hiba volt. egy másik telefonban vagyok, és el is köszönök Önöktől. Távolétemben dörö.fiolajanos kukac.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap csütörtökön, 7 óra 32 perckor találkozunk. Winter Montel, Edvi Péter és Kis Háló csak közben elbúcsúztam a mai nézőimtől és hallgatóimtól. Figyelek! Nem, önt egyáltalán van. Egyik leendő riportoranyommal próbáltam beszélgetni. Kaptam még 5 percet, úgyhogy 5 percig, a gondolják, még hívhatnak, illetve találok még egy zeneszámot áltok az elején a fájival való beszélgetésben nagyon halk voltam, de nem is én voltam a főszereplő, bár elég sokat beszéltem. 061 253 Ne szól, nem is szól nem ezt Akkor kap másikat. Zárószám. Figyelek! Szeretlek Erzsit, csak én Azért szerintem jobb helyen kapna a pofájára, hogyha ilyen szövegkörnyezetben így telefonálna be. A városnak szerintem most is vannak még olyan részei, ahol nem úszná meg 8 lapon belül. 0612538812 először. Közben fialagó répenségában én írtam az imént, és utána tényleg jó volt a hang. Van valaki, aki nem erzsivel és nem fontoskodással 061 250 88 12 másodszor. Ne hívját beforád. Pátzát még csak 061, 12- senki többet. Fiala Janos, Kukac, viszont látásra, viszont hallásra.